«Буде вічним трунком для щоденних роздумів, для потоку щоденної свідомості, яка ковтатиме його спорадично різними порціями, і не знати, скільки це триватиме. Я по-мазохіськи п'янітиму, розуміючи, наскільки мене далеко заносить. Заносить за такі межі, про які багато хто з нормальних людей і не здогадується» які їм здаються страшними чи непристойними, або ж гідними слабких людей, які не здатні дати собі раду. Ніколи не розумів, чому цього так соромляться. Не приховуватиму, я один із тих, хто не може дати собі раду. Ясна річ не в буквальному розумінні, ніби старий фізично виснажений дідуган, який не зможе дійти до туалету. А в метафоричному, коли навколишній світ стає настільки алогічним, чужим, непередбаченим, що свідомість втрачає свою звичну координацію дій, і в ній починаються перебої роботи. Приблизно так і живу, не розуміючи, що мені було потрібно вчора, що мені потрібно зараз, чи що мені необхідне в перспективі. Інколи мені здається, що я живу як трава, без мети та великої місії. Живу, як прийдеться, біологічно, з покорою прийнявши цикли природи, ставши незначним і непримітним коліщатком у великій тайні народження та відмирання. Мене лякають ті, хто це кардинально змінює, ламає звичну логіку речей, топчучи слабших, котрі з приреченими зойками тонуть під брутальними ногами і навіки зникають у моторошній багнюці невідомого. Подумки я завжди ставав на бік усіх можливих жертв, бо я знаю, що їх радо зустрінуть в інших кращих світах, їхні душі потраплять у теплі і ніжні тумани, де їх пеститимуть янгольські голоси й доторки, прозорих і нефізичних пальчиків. Про янгольські пальці це я, мабуть, загнув, бо ніде не зустрічав у літературі, щоб у янголів були пальці. Але мені саме так це уявляється. Жертви отримають гідну компенсацію за свої дикі та нелюдські страждання. Мене б дуже знудило, якби в цих помислах побачили нотки християнства. Який з мене вбіса християнин? Я не пригадую, коли востаннє молився, зате добре пригадую образ Сократа з діалогів Ксенофонта та Платона. Не відчуваю жодних почуттів ні до свого ближнього, ні до дальнього. Мені байдужа їхня доля, попри те, що я в дійсності не бажаю нікому зла, оскільки воно гидке у своїй безкарності. Прагну виробити оптимальну формулу своєї неучасті в жодній людській долі, хоча прекрасно усвідомлюю, що це наївно та неможливо, що існує чимало людей серед рідних і близьких, які розраховують на мене і які хочуть, щоб і я розраховував на них. Пронизані релігійним духом стіни знаходили ключі до темних кутків його душі, та коли він пізнав себе, зрозумів, що в історії для нього немає місця, немає місця для його примхи та щирого сміху. Зрозуміти його означало поміняти здорові ноги на ходулі, відмовитись від моралі, відмовитись від себе, посміхнутися мертвій людині. Ти, мабуть, усе це краще розумієш, бо тебе вже нема, і тобі усе це краще видно. Я знаю, що ти мене бачиш, і бачиш оте жалюгідне павутиння – в якому я безпорадно борсаюся, як приречена мушка. Все ж таки, людина без любові – це повільна і невпинна атрофія. Я засихаю, мов вазон, який не підливають, щодня непомітно вмираю незначними молекулами-порціями, яких, мабуть, неможливо побачити навіть через мікроскопи. Мене навіть не бентежить те, що я надто молодий для таких думок, що вони здатні викликати іронію чи сарказм в інших. Не боюся насмішників, бо давно перестав звертати на них увагу.